«Зроби те, що маєш зробити, і живи достойним життям», – сказав Матвій, уже на порозі, тримаючи в руках ніж і крісло. Вийшов і замкнув двері з іншого боку на ключ.